Goed, nou nadat Mooses gebore is, en hy nou in die koningshuis ingekom het, het dit goed gegaan, maar kom ons kyk wat gebeur verder. Hy was twee jaar oud toe hy nou in die koningshuis toe gegaan het, na die faroese huis toe, en hy daarby Batia, die prinses, geblei, en amal daar rondom hulle was al baie lief vir Moeshe gewees. En een dag, toe sit die Faroe in die banket, want nou, die banket is ‘n groot eete, een deftige eete, en Faroe sit daar, en aan sy een hand sit sy vrou, die koningin, en aan die ander hand sit Batia, en Moshe leed toe op haar bors, want hy was maar net een oud sientje van drie jaarkies oud gewees, en toe allemaal nou daar sit, en Moeses nou daar leed, toe vat hy sy handkie, hy steek sy handkie uit, na die koningse kop toe, en hy haal die kroon van die koningse kop af. En hy sê dit som op sy eie koppie. Ach, het is mos nou maar net hoe een sienkie speel, maar, toe die koning en die prinses sê wat die sienkie doen, wat Klein Mochette doen, was die koning en die prinse verskrik, hy het geskrikke gewonder, wat doen hierdie kind? Dit is mos iets totaal anderste, a kind kan nie so doen nie, a jete iets snaaks is hier aan die gang, en die koning sê toe vir die mense, nou sê vir my, wat sê jylle nou oor hierdie ding wat nou gebeur het, wat is jylle oordeel teen hierdie sien, as gevolg van hierdie daad, en William, die ouw vrede man, toordokter, het voor die koning en die prinse geantwoord en gesê, onthou nou, oe koning, die droom wat jy gedroom het, baie, baie dag gelede, Ondou, hierdie is een kind van die Hebreeuwse kinders, van die Israelite, in wie die gees van vader Yahweh is, Elohim is. En koning, moet jou asseblief nie verbeel dat hierdie kind ons kille gedoen het nie? Hierdie is een Hebreeuwse sienkie, en weisheid en insig is met om, al is hy maar nog niet een kind. Met weisheid het hy dit gedoen en die koninkrijk van Egypte vir homself gekies. Dat beteken, hy gaan ons oorvaat want het is hylle gebruik om er met slieheid 'n land oor te vat, hierdie klomp Hebraeers, die Israelite. En hy sê, Abram het ook so gedoen, en hy het ook laat sy vrou sê dat sy sy syster is, en so die koning van Egypte misleid daar dier. En isak het ook so gedoen, hy het ook gesê dat sy vrou eindelijk sy syster is, En Jacob was net so verraderlik teenoos oor sy broer, toe hy sy eersgeboorte recht en sy siening van hom weggeneem het. En onthou, Jacob sy sien het hulle broer Jozef verkoop as een slaaf aan Egypte. En hy was 12 jaar in die tronk gewees, totdat die vorige vaar hoe drome gedroom het en hy om toe laat laat uitkom het en op die einde van die dag, wat het toegebeer? Toe sit Josef daar en hy regeer omtrein die land net onderkant die Faroe. So sien jy nou koning Faroe, dat hierdie is nie een grapie nie. Ek denk ons moet eerder hierdie kind nou laat doodmaak, voordat hy groot word en die hele regering uit die hand neem en die hoop van Egypte tot niet laat gaan as hy begin heers. Maar koning, kom ons kry die weise manne en die rechters van Egypte en laat hulle dan amal saan praat en ons sien hoe hulle die hele saak oordeel. En die koning laat roep toe al sy wysgeere, en rechters en amal kom sy daar en hulle praat weer. Maar wat hulle toe nie geweet het nie, is dat vader Yahweh alweer een plan gemaakt het. Hy het 'n boodskapper gestuur wat gelijk het soos een van die koning sy weise manne. En hy was tis in hulle gewees, so die koning het gedink as dit sy eie wijse man waar hy sit, maar dit was iemand, ‘n boodskapper, van vader Jawe af. En die koning sê toe, nou toe al julle wijse manne, wat sê julle moet met hierdie klein hebreeuwse sienkie gebeur? En die boodskapper wat gelijk het soos een van die wijse manne van vader, het voor al die wijse manne van Egypte en voor die koning en die prince soos volg geantwoord en gesê. Koning, stuur een paar mannen wat vir ons een onik steen en een kool vier, een vier warm kool vier, hierna toe bring en plaas dit voor die kind. En as die kind sy hand uitsteek en die onik steen vat, dan sal ons weet dat die jongeling alles wat hy gedoen het, in weisheid gedoen het, dat hy slim was en precies gewet het wat hy doen toe hy daar die kroon van jou hoof af, afhaal en dan moet ons om dood maak. Maar, as hierdie kynkie, wat maar net drie jaar oud is, sy handkie uitsteek, en hy raak aan die vier warm stik kool, dan sal ons weet, dat het was nie eindelijk met kennis, wat hy die ding gedoen het nie, en dan sal ons omlos, dat hy lewe. En die koning sê, dit klink nou goeie plan, wat sê jylle allemaal? En hulle sê, ja, dit is En toe die koning so gedoen, en hulle het die onik steen en het die kool vier gebring, en hulle het die seen daarvoor geplaas. En toe probeer, klein Moesje, om die steen te vat, maar die boodskappers, die engele wat daar was, neem toe sy handkie en sit het op die vier warm kool neer, en die kool is in sy hand geblus en hy vat die koolkie en hy sit het in sy mond, en toe het sy lippe en sy tong verbrand, En hy het swaar van die mond en tong geword. Dit beteken, hy kon toen nie lekker praat meer nie. En dit was een klein probleempie. Maar in elk geval, to die koning en die prins het dit sien, het hulle geweet dat klein Moes klein Moesje, nie met wijsheid opgetree het, to hy die kroon van die koningse kop afgehaal het nie. Daar het nou maar net iets is wat die ou klein sienkie gedoen het en het was nou maar oor en uit en voorbij. So het toe die koning gesê, nee, maar dit is reg, so klein moesje kan nou bly lewe, en daar is niks fout verder nie. En moesje het maar verder tussen die koningse kinders groot geword. En wat Thea, die prinses, het om beskouw as haar eie sien, sy het gesê, dit is haar kind, want sy het om so groot gemaakt. So almal het baie respect vir hom gehad, en hy het dit so gaanvaard. En so wat Moesje nou groter geword het, het hy dageliks uitgegaan, elke dag, om te gaan kyk hoe die mense werk, en hy dageliks gesien dat hierdie mense uit asem is, dat hulle moeg is en sat is, en hulle omtrend nie meer, kan nie, maar hulle werk en werk en werk, nie om het hulle wil nie, maar om het hulle moet, anders te word hulle kinders doodgemaak, het kinders in die muren vastgemesel. Maar dan net eers tot so ver vir vandag, Ons gaan een later keer weer verder praat. Sien jylle, hoe het vader altyd die plan? Hy het ons beskerm dier alles, en hy het Moshe beskerm in die faroese huis, so hy daar groot word, as een Israeliet. So onthou, vader het altyd die plan, al kry ons seer, al gebeur daar dinge wat ons baie seer maak, en ons kwaad maak, en so aan, Vader het altyd, altyd een plan. Ons moet net vir mekaar lief wees, mekaar bystaan en vir vader Javie lief hee boe alles vir Yahshua. Onthoud het. Ons is lief vir jylle en hy is lief vir ons almal, want hy het ons almal gemaakt. Wonderlijke vader Javie Shua.